Agonie și extaz, pista 79 Sorbea timpul tot atât de simplu cum bea o cană cu apă. Câteva zile însemnau un slujitor încercând să înfrâneze calul înspăimântat al lui Pavel. O săptămână însemna un înger fără aripi, o lună Pavel lovit de lumina din mâna lui Hristos. Un an însemna gruparea siluetelor ce se aflau într-o parte a lui Pavel, soldați și însoțitori, unii îngroziți, alții căutând să fugă, unii privind în sus cuprinși de spaimă. Ce altă cale mai bună pentru a măsura timpul prin conținut în întregimea lui? La Roma fusese înființată o comisie a Inchiziției. Cardinalul Carafa, care dusese o viață curată ca preot la curtea putredă a papei Alexandru al VI-lea Borgia, cucerise puterea împotriva voinței și dorinței celor care îl serveau. Deși se lăuda mereu că nu vrea să se facă plăcut nimănui, îndepărtând cu asprime pe toți cei care îi cereau favoruri, deși avea un temperament coleric și era îngrozitor de slab, zelul lui arzător pentru dogmele bisericii îl făcu cel mai de conducător al colegiului cardinalilor. Respectat, temut și ascultat, comisia lui de inchiziție întocmise un index care arăta ce cărți pot fi tipărite și citite. Vitoria Colona se întoarse la Roma și intră în mănăstirea San Silvestro, in capite, de lângă Panteon. Michelangelo era de părere că n-ar fi trebuit să părăsească Viterbo, unde se afla în siguranță. Stărui să o întâlnească. Vitoria îl respinse, o învinui de cruzime. Ea îi răspunse că, din potrivă, voia să-l cruțe. În cele din urmă, prin îndelungi stăruințe, izbuti s-o vadă. Și descoperi că toată puterea și frumusețea ei se prăpădiseră. Boala și povara învinuirilor ce îi se aduceau o îmbătrniseră cu douăzeci de ani. Se schimbase mult. Dintr-o tânără fermecătoare, robustă, plină de viață, ajunsese o femeie trecută cu fața brăzdată, cu buze uscate și palide, cu ochi verzi duși în fundul capului, cu luciul rămiu al părului stins. Ședea singură în grădina mănăstirii, cu mâinile strânse în poală, cu capul acoperit de un văl. Michelangelo fus guduit. Am încercat să te cruț, murmura ea. Socotești iubirea mea atât de ușuratică? Chiar și în această mărturisire a iubirii dumitale se află o crudă revelație. Viața e crudă, niciodată iubirea. Iubirea e cea mai crudă dintre toate, știu. Știi doar o parte," o întrerupse el. De ce ai ținut această depărtare între noi? Și de ce te-ai întors în aceste locuri primejdioase?" Trebuie să fac pace cu biserica, să caut iertare pentru păcatele mele împotriva ei." Păcate?" Da, nu m-am supus. M-am lăsat în voia părerilor mele deșarte împotriva învățăturii divine. Am adăpostit sectanți." Michelangelo simți că îi se pune un od în gât. Încă un ecou al trecutului. Își aminti cu cât Chin la ascultase pe Lorenzo de Medici, pe patul de moarte, implorându-l pentru iertarea păcatelor pe Savonarola, omul care inimicise Academia Platon. Îl auzi apoi pe fratele lui, Leonardo, învinuindu pe Savonarola pentru nesupunerea lui față de Borgia. Nu se afla oare în lumea asta statornicii între viață și moarte? Ultima mea dorință e să mor în îndurarea divină, spunea Vitoria liniștit. Trebuie să mă întorc în sânul bisericii ca un copil la sânul mamei. Doar acolo mai pot afla iertare. mai boala ți-a dat starea asta, strigă el. Inchiziția te-a chinuit. M-am chinuit singură, în lăuntrul cugetului meu. Michelangelo, te veneresc ca pe un dar al lui Dumnezeu printre oameni. Dar și dumneata, înainte de moarte, va trebui să cauți mântuirea." Michelangelo ascultă zumzăitul albinelor prin potirele florilor. Îl durea inima de deznădejdea ei. Erau încă în viață pe pământ și ea vorbea de parcă ar fi fost trecuți la cele veșnice. Îi spuse, Simțămintele mele pentru dumneata, pe care niciodată nu mi a îngăduit să le mărturisesc, nu s-au schimbat." Ai crezut că sunt un tiner care, îndrăgosti de o drăguță, contadina. Nu știi ce loc de seamă păstrezi în sufletul meu." Ochii ei se umplură de lacrimi, început să răsufle repede. Îți mulțumesc, Caro, șopti. Ai vindecat răn care stăruie de multă, foarte multă vreme." Și plecă pe o ușă lateralnică a mănăstirii, lăsându-l pe banca de piatră pe care dintr-o dată o simție rece sub el, într-o grădină care îl înconjura la fel de rece. Capitolul 2 Când Antonio da San Gallo începu să toarne fundațiile pentru inelul de capele din partea de sud a platformei Catedralei Sfântul Petru, dușmania care mognea de mult între ei, izbucni din plin. Potrivit măsurătorilor lui Michelangelo, aripa corespunzătoare dinspre nord către Palatul Papal trebuia să înlocuiască în îndoios capela Paulina și o parte din capela Sixtină. Dar nu-mi pot crede ochilor!" strigă papa Paul când Michelangelo îi înfățișă planul cu ceea ce se petrecea. De ce ar vrea San Gallo să dărâme o capelă pe care chiar el a proiectat-o și a construit-o?" Planurile lui pentru catedrala Sfântul Petru se întind mereu." Și cât spațiu din capela sixtina ar înlocui capelele lui?" Cam cât partea acoperită de potop, beția lui Noe, Sibila Delfică și Zaharia. Doar Dumnezeu va scăpa. Ce noroc pe el, murmură Paul. Papa opri lucrările la Catedrala Sfântul Petru pe motiv că nu erau destui bani pentru a le continua. Dar San Galo știa că Michelangelo e pricina. Și nu atacă de dreptul. Îi încredința această sarcină ajutorului lui, Nani Di Baccio care avea o veche tradiție de dușmănie față de Michelangelo moștenită de la lui, ce fusese înlăturat de la lucrarea de arhitectură a fațadei rămasă neînfăptuită a Capelei San Lorenzo și de la vechiul său prieten florentin Baccio Bandinelli, cel mai gălăgios inamic al lui Michelangelo din Toscana. Baccio Bigio, care năzuia să urmeze lui San Gallo ca arhitect al Catedralei Sfântul Petru, avea o nesfârșită zestre de energie vocală pe care o folosea acum într-un atac răzbunător, împotriva judecății de apoi, ca fiind chipurile o operă ce dădea sprijin dușmanilor bisericii și aducea noi adepți lui Luther. Galo și Bigio izbutiră să capete o hotărâre emisă prin cardinalul Carafa că toate operele de artă, ca și toate cărțile, trebuie să fie mai întâi aprobate de comisia lui. Cu toate acestea, călătorii care veneau la capela Sixtină cădeau în genunchi în fața freșcei, căindu-se de păcatele lor la fel cum făcuse și papa Paul al III-lea. Iar un poet atât de desfrânat ca Molța din Modena se convertise. Michelangelo îi se adresă lui Tomaso bombănind. În ce mă privește nu e cale de mijloc. Ori sunt maestrul, ori sunt monstrul universului. Ceata lui San Galo mi-a făcut un chip din materia din care sunt făcute inimile lor. Șoareci, răspunse Tomazul liniștitor. Șoareci care încearcă să roadă marele zid chinezesc. Mai degrabă niște muște, răspunse Michelangelo, dar pișcă destul de adânc ca să dea sângele. Ai sânge destul. Bindo Aldo Viti care, făcuse parte din ultimul Consiliu Florentin și era unul dintre conducătorii surghiuniților din Roma, alese tocmai această clipă pentru a mărturisi răspicat la curte că zidurile de apărare făcute de Michelangelo la San Miniato fusese o operă de artă. Papa Paul trimise după Michelangelo cerându-i să ia parte la consfătuire împreună cu comisia ce fusese numită în legătură cu mijloacele de apărare a Vaticanului. Pierluigi, fiul Papei, era președinte. Antonio da San Galo, arhitectul. Comisia mai cuprindea de asemenea pe Alessandro Viteli, ofițer hârșit în războaie, și pe Montemelino, ofițer de artilerie și inginer. San Galo se uita țintă undeva. Michelangelo sărută inelul Papei și fu prezentat apoi celorlalți. Papa arătă spre modelul lui San Galo și spuse: Michelangelo, Vrem să-ți aflăm părerea. Treaba asta e cât se poate de însemnată, întrucât apărarea noastră s-a dovedit foarte șubrede, împotriva lui Carol al V-lea. După o săptămână, după ce cercetase terenul, Michelangelo se afla din nou în biroul papei. Comisia se întruni ca să audă răspunsul. Potrivit dorinței sanctității voastre, mi-am petrecut zilele cercetând căile de acces la Vatican. Părerea mea este că zidurile lui San Gallo N-ar putea fi apărate. San Galo s în picioare. Și de ce nu pot fi apărate? Deoarece sunt plănuite să apere o întindere prea mare. Unele dintre aceste poziții, de pedealurile din spatele nostru și zidurile care merg spre trastevere, de-a lungul tibrului, ar putea fi străpunse. Îmi dai voie să-ți amintesc, răspunse San Galo cu răutăcioasă răceală, că lumea te știe pictor și nu sculptor. Bastioanele mele din Florența n-au fost niciodată străpunse, fiindcă n-au fost niciodată atacate. Armatele împăratului le respectau prea mult ca să le atace. Și pe temeiul acelui mic zid de la San Miniato, te crezi un maestru care să poată înlocui întăriturile mele?" urlă San Gallo. Ajunge!" făcu Papa Paul Aspru. Întrunirea se întrerupe. Michelangelo lăsă comisii observațiile lui cu privire la planul lui San Gallo împreună cu desene amănunțite, care să arate ce schimbări ar trebui făcute ca să dea orașului Leonin sau așezării Vaticanului apărarea potrivită. Pierluigi Farnese și Montemelino căzură de acord cu aceste păreri. Papa îi îngăduie lui San Gallo să termine câteva din zidurile dinspre râu, precum și frumoasa lui poartă Dorică. Restul lucrării fu oprit. Michelangelo fu numit arhitect sfătuitor al Comisiei de Apărare, nu ca să-i urmeze lui San Gallo, ci ca să lucreze împreună cu el. Ciognirea următoare a avut loc când San Galo înfățișe proiectul său pentru ferestrele și cornișa de la al treilea cat al Palatului Farneze, pe care îl clădise treptat în răstimpul unui lung șir de ani, pentru cardinal Farnese înainte ca acesta să devină papa Paul. Michelangelo văzuse adesea palatul în construcție, căci era îndreptat cu fața spre o piața, la o depărtare doar de un corp de clădiri de casa lui Leo Balioni. Socotise proiectul greoi, ținând de genul de bastioane ca niște fortărețe ale unei alte epoci, cuprinzând o forță îndârjită în masa lui trainică de piatră, dar fiind lipsit de frumusețea avântată pe care o cereau astfel de clădire grea ca să capete aripi. Acum, Papa Paul îi cerea să-i scrie o părere sinceră despre palat. Michelangelo însemnă un capitol din Cartea despre Arhitectura lui Vitruvius, o trimise la Vatican prin Urbino, apoi scrise mai multe pagini usturătoare spre a dovedi că Palatul Farneze n-avea niciun fel de unitate căci unitatea este o ciudată potrivire a părților unei lucrări luate fiecare deosebit și cuprinse apoi într-un tot armonios. N-avea nici rânduială frumusețe, stil, confort, armonie, utilitate și nici o împărțire comodă a spațiului. Dacă ar fi fost plănuit cu har încheia Michelangelo, rândul de ferestre de sus și cornișa i-ar fi putut da frumusețea care să salveze clădirea. Ca urmare a scrisorii lui, papa supuse unui concurs proiectarea catului de sus și a cornișei decorative. Un număr de artiști, Giorgio Vasari, Pierino del Vaga, Sebastiano del Piombo și Jacopo Melegino, dă dură de veste că s-au apucat de lucru. La fel făcut și Michelangelo Bonarotti. Este sub mândria ta să concurezi cu acest soi de artiști ce pot fi găsiți fără felinar pe orice piață a lumii. Se împotrivit Tomazo. Să zicem că pierzi. Umilirea ar fi o mare lovitură pentru numele tău. N-am să pierd Tomazo. Cornișa lui era adevărată sculptură, dăltuită și minunat împodobită. Arcadele și coloanele zvelte ale ferestrelor dădeau palatului eleganța de care avea nevoie spre a-și purta trupul lui greoi de piatră. Papa Paul cercetă proiectele, le compară, pe masa unde lua micul dejun, de față fiind San Galo Vasarii Sebastiano del Vaga. Ridica apoi privirea și spuse. Vreau să aduc laude tuturor acestor desene ca fiind iscusite și deosebit de frumoase, dar sunt sigur că veți fi de aceeași părere cu mine, că aceste laude sunt în cea mai mare măsură nimerite în privința divinului Michelangelo. Michelangelo scăpase palatul farneze de mediocritate și monotonie, dar clevetirile susținau că o făcuse pentru a-i lua locul lui San Galo ca arhitect al Catedralei Sfântul Petru. Că acum, tot ce mai avea de făcut era să intre în sala de tron a papei Paul și să-și rostească dorința de a prelua construcția. N-am de gând să fac una ca asta, îi declară Michelangelo cardinal lui Nicolo la Palatul Medicii, unde se dusese călare pe armăsarul său bălan-arăbesc într-o duminică după amiază. Comisia Inchizitorială a Cardinalului Carafa începu să-i retipărească pe clasici și să împiedice tipărirea de noi cărți. Michelangelo fu imit aflând că versurile lui erau socotite literatură valoroasă, că sonetele lui despre dante, frumusețe, iubire, sculptură, artă și artist, erau copiate și trecute din mână în mână. Unele dintre madrigalele lui erau puse pe muzică. Îi sosi vești despre conferințele ținute asupra operei sale poetice în Academia Platon din Florența și de către profesorii de la Universitățile din Bolonia, Pisa, Padova. Urbino alcătui cavoul de un singur perete al papei Iulus la San Pietro in Vincoli. Așeză statuile Rașela și Leia în nișele de jos, Fecioara, Profetul și Sibila, făcute de Rafaelo da Montelupo, în peretele de deasupra. Michelangelo socotea mauzoleul o nereușită, dar Moise, așezat în arcada din mijloca peretelui de marmură, domina biserica la fel de puternică ca Dumnezeu în Geneză și Isus în judecata de apoi. Își ghebă un atelier de arhitectură în camera de rezervă a casei și în lui Tomaso, de cavalieri, amănuntele de lucru pentru palatul Farneze. Isprăvi convertirea sfântului Pavel, Cristos aplecându-se în jos din cer, despicând văzduhul cu o mulțime de îngeri fără aripi de o parte și de alta. Pavel, căzut de pe cal, era uluit și înspăimântat de revelație, unii dintre cei care îl însoțeau străduindu-se să-l ridice, alții fugind cuprinși de spaimă. Silueta puternică a calului despărțea cele două grupuri de drumeți și soldați de pe pământ, așa cum Hristos îi despărțea pe îngeri deasupra. Îl puse pe Urbino să aștearnă un strat proaspăt de Intonaco pentru răstignirea lui Petru. În timp ce acesta se usca, se închise departe de lume, subțin pentru sculptura coborârea de pe cruce un Crist, sprijinit de o parte de către Fecioară, de cealaltă de Maria Magdalena și având în spate un autoportret, întruchipându-l pe Nicodim, care ajutase la pogorârea de pe crucea lui Cristos. Faima la Roma se făcea și se desfăcea într-un timp cam cât îi trebuia unui om să spargă o nucă. Când Michelangelo refuză să profite de victoria sa ca să-l scoată cu deasila pe Sangalo de la Catedrala Sfântul Petru, orașul îl iertă pentru observațiile făcute palatului Farmeze. Apoi îi sosi o scrisoare de la Aretino, trimisă din Veneția. Deși nu dăduse niciodată ochii cu el, Michelangelo primise de la el o duzină de scrisori în ultimii ani, în care Aretino îmbinase lingușirea cea mai umilă cu amenințările de nimicire, dacă Michelangelo va continua să refuze a-i dărui câteva desene. Era gata să arunce și această epistolă nedesfăcută în foc, când ceva sălbatic, în felul în care aretino-i împroșcase numele pe fața scrisorii, îi reținu atenția. Rupse sigilul. Scrisoarea începea cu un atac la adresa judecății de apoi. Era păcat că Michelangelo nu-i ascultase sfatul de a înfățișa universul și paradisul și iadul cu măreția, cinstirea și groaza pe care le schițase el în scrisorile lui de la început. În schimb, dumneata care ești creștin, ai supus până într-atâta credința artei, încât ai făcut din profanarea castității martirilor și fecioarelor un spectacol la care n-am cuteza să ridicăm ochii nici chiar în case cu faimă proastă. De aici, continua numindul pe Michelangelo zgârcit, deoarece se învoise să construiască un cavou pentru un papă nedemn și apoi excroc și hoț pentru că luase grămezile de bani pe care papa Iulus i-ar fi lăsat prin testament, fără să-i fi dat familiei rovere nimic în schimb. Asta e furt curat. Scârbit, dar și fermecat de tirada violentă în alternanță cu tonul de cerșit din lunga scrisoare, Michelangelo citi apoi. Ar fi fost mai bine fără îndoială dacă ți-ai fi îndeplinit făgăduiala cu grija cuvenită, fie și numai pentru a reduce la tăcere gurile rele, care spun că doar un Gerardo sau un Tomazo știu cum să smulgă favoruri de la dumneata. Michelangelo se simți pătruns de un fric de gheață. Ce gurele, ce favoruri! Desenele erau ale lui și era liber să le dea cui voia. Nu-i fusese smulse. Lăsă din mână foile de hârtie scrise de pana lui Aretino și începuse să se simte rău. În cei 70 de ani ai lui fusese învinuit de multe lucruri, că iarță în îngânfat neprietenos, că nu se apropie de nimeni în afară de cei care au un talent deosebit în înțelepciune de săvârșire. Dar niciodată nu se mai făcuse o insinuare ca asta. Gerardo era un fost prieten florentin, Căruia ai dăduse câteva desene în cărbune cu mai bine de 20 de ani în urmă. Tomazo de Cavalieri era un suflet nobil, un om bine crescut cu o minte subțire, cum nu se afla alta în Italia. Era de necrezut. Cam de vreo 50 de ani de când Argento venise la el, luase ucenici, ajutoare și servitori în casa lui. Fuseseră cel puțin 30 de tineri care locuiseră și lucraseră cu el, crescuseră cu el, în acest soi de legături tradiționale. Niciodată în decursul tovărășii lui cu tineri ucenici în artă, începând de la boteca lui Ghirlandaio, nu se suflase un cuvânt privind curățenia purtării lui. Ce țintă pentru șantaj ar fi fost dacă s-ar fi pus vreodată la cheremul cuiva? Învinuirile că judecata de apoi, așa cum o concepuse, e o blasfemie, Că înșelase familia Rovere puteau fi ușor răsturnate. Dar să îi se aducă la această epocă a vieții lui învinuirea urâtă și neîntemeiată, asemănătoare celei pentru care Leonardo da Vinci fusese urmărit pe calea judecătorească și săcăit atât la Florența, îi se părea o lovitură mai nimicitoare decât toate câte le primise în toți anii lui Furtunoși. N-a fost nevoie de multă vreme ca o trava lui Aretino să se răspândească în Roma. Peste câteva zile Tomazo veni palid și cu buzele strânse. Când Michelangelo stărui să afle ce se întâmplase, Tomazo își cu degetele mâinii drepte peste palma stângă ca pentru a-și curăța mâinile de gunoaie. Am auzit aseară, spuse mai mult cu tristețe decât cu supărare, de la un episcop de la curte despre scrisoarea lui Aretino. Michelangelo se prăbuși într-un scaun. Cum să te porți cu astfel de creatură? Întrebă răgușit Nu te porți nicicum Îi îndeplinești cererile Astfel a propășit el în lume Îmi pare rău, Tomazo Nu m-am gândit niciodată să-ți pricinuiesc neplăceri Pentru tine sunt îngrijorat Michelangelo, nu pentru mine Familia și prietenii mei mă cunosc bine Ori să-și bată joc de aceste minciuni sfrântate Și nu să le ia în seamă dar tu, dragă prietene, ești respectat pretutindeni în Europa. Pe tine vrea Retino să te lovească opera și faima ta. N-aș vrea în ruptul capului să ai de suferi din pricina mea. Tu niciodată n-ai putea să-mi faci vreun rău, Tomazo. Dragostea și bunăvoința ta m-au ținut în picioare. Acum când Marcheza Vitoria e bolnavă, singura iubire pe care mă pot bizui e a ta." Nici eu n-am să-l iau în seamă pe Aretino, așa cum nu trebuie luați în seamă șantajiștii și clevetitorii. Dacă el poate nimici prietenia noastră, numai așa și-ar putea atinge o parte din scopul de a-mi face rău. Limba Romei s-ar stârni mai degrabă pentru un scandal proaspăt decât pentru o scalopina, îl preveni omazo. Să ne vedem mai departe de viața și de lucrul nostru. Numai acesta poate fi răspunsul care li se cuvine clevetitorilor. Capitolul 3 Se avântă plin de curaj în desenele pentru răstignirea Sfântului Petru, căutând o nouă expresie în pictură. În mijlocul desenului înfățișă o groapă săpată pentru a susține crucea groasă. Petru era țintuit de cruce cu capul în jos, pe când crucea zăcea culcată pieziș peste un bolovan uriaș. Nevătămat însă de cuiele care îl străpungeau, Petru se uita ținte la lumea din afară. Fața lui vârsnică bărboasă, era sălbatic de grăitoare în pe care o a nu numai soldaților din jurul lui, ce supravegheau răstignirea, ori lucrătorilor care dădeau ajutor la ridicarea crucii, ci întregii lumi din afară. O aspră, o împotriva tiraniei și a cruzimii, tot așa de pătrunzătoare ca și cea din judecata de apoi. În timp ce termina schița celor doi centurioni romani, dorindu-și să le fi putut desena și cu geniul pe care l-a avusese în această privință Leonardo da Vinci, clopotele bisericilor începură să bată a în tot orașul. Slușnica dădu buzna în atelier strigând. Mesere, Galo a murit." A murit? Dar lucra la construcția din ternit S-a îmbolnăvit de friguri. Acum i-au adus trupul." Papa Paul îi făcu lui San Gallo funeralii mărețe. Coștiugul fu purtat pe străzi cu mare pompă, urmat de artiștii și meșteșugarii care lucraseră cu San Gallo în cursul anilor. În biserică, Michelangelo ascultă împreună cu Tomazo și Urbino, necrologul elogios care vorbea de unul dintre cei mai mari arhitecți, de la anticii care clădiseră Roma încoace. Mergând spre casă, Michelangelo zise... Necrologul e, cuvânt cu cuvânt, cel pe care l-am auzit rostit și pentru Bramante Și totuși, Papa Leon oprise toate lucrările lui Bramante În tocmai cum Papa Paul le-a oprit pe cele ale lui Sangalo la Palatul Farnese La zidurile de apărare, la Catedrala Sfântul Petru Tomazo se opri din mers și se uită pătrunzător la Michelangelo Crezi că... O, oh, nu, Tomazo! Supraveghetorul construcției propuse ca Giulio Romano, sculptor și arhitect, discipol al lui Rafael, să fie chemat de la Mantua și numit arhitect al catedralei Sfântul Petru. Dar Papa Paul strigă, Michelangelo Bonarotti va fi, nimeni altul. Michelangelo fu chemat de un slujitor și se duse călare pe armăsarul lui la Vatican. Papa era înconjurat de o parte din cardinalii și curtenii lui. Și cu aceasta, fiule, te numesc arhitect al Catedralei Sfântul Petru. Să mă ierte sanctitatea voastră, dar nu pot primi acest post. Ochii stinși ai papei Paul, care mai păstrau totuși o ascuțită pătrundere, sclipiră. Ai de gând să-mi spui că arhitectura nu e meseria ta? Michelangelo Roșii Uitase că papa Paul, pe vremea aceea cardinalul Farneze, se aflase și el în aceeași sala a tronului, când Iulus îi comandase decorarea bolții din capela Sixtină, iar el strigase cu jale, Nu e meseria mea! Sfinte părinte, s-ar putea să fiu nevoit să dărâm tot ce a construit Sangalo, să-i trimit acasă pe antreprenorii lui Sangalo. Roma se va uni împotriva mea. Trebuie să termin răstignirea Sfântului Petru. Am peste șaptezeci de ani. Unde voi găsi puterea să ridic din temeli cea mai măreață biserică din toată creștinătatea? Nu sunt Avram Sfinte Părinte care a trăit 175 de ani. Papa Paul rămase ciudat de nepăsător auzind gelania lui Michelangelo. Ochii lui străluceau. Fiule, nu ești decât un tinerel. Când vei ajunge la venerabila mea vârstă de 78 de ani, o să-ți fie îngăduit să vorbești de anii tăi. Dar nu înainte. Până atunci însă, catedrala Sfântul Petru o să fie pusă pe picioare de-a de Michelangelo zâmbi cam în silă.